Ovo je naše rušenje svjetskog Ginesovog rekorda. Dobar večer dragi slušatelji, evo Gines ide dalje, hvala kolegici Ivanira Radaljac krušlin na ovoj primo predaji. Pa evo da se prvo predstavim, ja sam Luce i trenutno teško dišem jer nisam udahnula kako treba, od nervoze naravno. S vama se družim, naradnih 15 minuta u Eteru drugog. E, neki me znaju kao radijsku voditeljicu srijedom i četvrtkom družimo se u Lifestyle emisiji Blablona uz moje kolegice Jeleno Čulibrk-Pajić te Moniku Lelas-Halambek i Zlatu Muk Sušec na drugom programu Hrvatskog radija na kojem sam i ženski station Voice e, kad čujete onaj drugi drugi eto sam ja osim kao radijsku voditeljicu, neki me znaju i e, kao pjevačicu, e, neki možda mi znaju glas, iako ne znaju da sam to ja, kroz one neke razne reklame koje čujete na radiju ili čujete i vidite na televiziji, ali ono što vjerujem da većina ne zna je da sam ja i diplomirana enologinja, Odnosno, vinarka, vinogradarka, pa ako bih recimo trebala spojiti te moje ljubavi i zanimanja u jednu pjesmu, bila bi to vjerojatno vino i gitare naše divne Gabi Novak, koja nas je nažalost ove godine napustila, kao i njen sin Matija, ali ostavi s nama zauvijek kroz svu prekrasnu glazbu i uspomene koje su nam ostavili, baš kao i veliki, njihov i naš Arsen Dedić. E sad, rado bih vam naravno pustila u Eter pjesmu vino i gitare, ali pravila za obaranje Guinness rekorda su vrlo stroga, rekli su nema pjesama, samo glas uživo dolazi u obzir. Mogu eventualno probati... Mladost neka ide, život mora nekud poć Pa i rane što se vide, sve će proć Vino i gitare, želim noćas ja u domu svom Kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol srcom. Evo jedna zapravo vrlo prikladna pjesma koja poziva na druženje i slavlje. Što se nadam da puno vas upravo radi, što u toplini doma, što negdje vani na nekom trgu možda ili nekoj fešti tulumu. A ono što uvijek dobro ide u slavlja i posebne trenutke je i moja večerašnja tema. Odnosno, glavni motiv mog Guinness monologa, obzirom na to da je 23 i 49 minuta, tema je pjenušac piće koje se ne pije zato što smo žedni, nego zato što želimo nešto obilježiti i proslaviti. Iako se trend u pojedinim državama polako mijenja, pijenušac je i dalje piće koje se ne otvara svaki dan, osim ako imate problem, ali se pamti. Osim ako naravno pretjerate pa se ne sjećate sutra da ničega, ili zovete prijatelje da si malo međusobno popunite rupe u sjećanju. Kako god bilo, zanimljivo je da se u gotovo cijelom svijetu, bez Obzira na jezik, kulturu ili kontinent, za novu godinu, vjenčanja, razne pobjede, uspjehe i važne životne trenutke općenito poseže za istim pićem. Ne za koktelom, ne za pivom, ne za sokom, nego baš za pjenušcem. Zašto? Zato što pjenušac nije samo piće, on je ritual, otvara se svečano, toči se pažljivo, Pije se sporije i možda ono najvažnije gotovo uvijek se dijeli s drugima. A ima im mjehuriće, puno mjehurića, oko 49 milijuna mjehurića po boci penušca, što je nešto manje od jedne petine zvijezda na, mlječnom, na mlječnoj stazi. A evo još jedna trivija kad sam već krenula s tim. Sitniji i dugotrajni i mihurići često znači i kvalitetniji penušac. A mihurići su pak nekako univerzalni simboli radosti, pokreta i života. Doček nove godine je upravo to. Trenutak koji traje kratko, ali nosi veliku simboliku novih početaka, nove nade, optimizma, veselja i zajedništva. A penušac to savršeno prati. E sad, sigurno se pitate kako je pjenušac uopće nastao. Iako se proizvode već stoljećima, njihova popularnost i suvremeni oblik počeli su se razvijati u 17. i 18. stoljeću. Zanimljivo je da pjenušci nisu nastali planski nego slučajno. U hladnim vinogradarskim regijama fermentacija bi se zimi zaustavila, a na proljeće ponovo pokrenula. Ako se to dogodilo u zatvorenoj boci, stvorio bi se plin i boca bi eksplodirala. Vinari su to tada smatrali greškom, a danas upravo tu nazovi grešku slavimo, jer baš taj zarobljeni ugljični dioksid stvara ono što pjenušac čini posebnim. Spomenula sam fermentacije, upravo to je jedna od glavnih razlika između vina i pinušca, Mirno vino se dobiva jednom fermentacijom, a pjenušac sekundarnom fermentacijom, tu je moguća tradicionalna šampanjska metoda u boci ili pak šarmat metoda u tankovima i ta druga fermentacija stvara svima nam drage mijehuriće. Osim po sadržaju ugljikovog dioksida, razlikuju se recimo i u načinu posluživanja. Pjenušće se poslužuju ohlađeni, obično na 6 do 8 stupnjeva Celsjusovih, dok mirna bijela vina idu na 10 do 12, a crna vina na 14 do 18 stupnjeva Znate, vjerojatno da se crna vina drže zato na sobnoj temperaturi, a ne u frižideru. E, za konzumaciju penušca bitna je i prava čaša, najčešće takozvanog flauta ili pak tulipan oblika, kako bi se zadržali mjehurići i arome što duže, te omogućile potpuno uživanje u okusu. No prava razlika između vina i pjenušca nije samo tehnička nego i emocionalna. Vino recimo pijemo uz ručak, uz razgovor, uz naviku, a pjenušac pijemo kad želimo reći e, ovo nije običan trenutak. Ovo je nešto za pamćenje i ajmo ovaj trenutak nekako posebno obilježiti. Još jedna bitna stvar je podjela penušeca prema količini neprovrelog šećera, pa ih tako dijelimo od najsuših do najslađih, Evo idem redom, Brut Natur je najsuši tip bez dodanog šećera O vam sad govorim da malo se možete pravit pametni kad ste negdje u društvu e, Ovaj najsuši tip ima do 3 grama po litri Zatim imamo ekstra Brut koji je i dalje vrlo suh Onda ide Brut, pa ekstra sek odnosno extra dry Pa ide sek koji je primjetno slađi Onda ide demi sec koji je pogodan uz deserte I najslađi je 2 s preko 50 grama šećera po litri pjenušca ako ste posegnuli za bocom oda moj glas, ako ste posegnuli za bocom penušave delicije koja spada u suhi kraj spektra, možda se pitate koja jela da uparim s ovim. Za suha vina ne možete pogrešiti slaganim jelima od morskih plodova i piletine. Kamenice kuhana jaja, škampi ili pržena piletina su sjajna kombinacija, a s druge strane ako ste odabrali slađu verziju penušca, svježe bobičasto voće i mekani sirevi odlično će se sljubiti s čašom vašeg pjenušca. Često pitanje koje se postavlja je i jesu li svi penušci šampanjci? Nisu. I ovo je važno naglasiti. Šampanjac je pjenušac, ali samo onaj koji dolazi iz francuske regije šampanj. Francuzi su naravno zaštitili ime šampanjac, pa talijani pjenušovo vino zovu spumante, njemci sekt, slovenci penine, englezi, amerikanci i australci sparkling wine, a hrvati pjenušac. Drugim riječima kad kažete pijem šampanjac, to je točno samo ukoliko u ruci držite pjenušac iz pokrajine šampanj, a sve ostalo su pjenušci. Dakle, svaki šampanjac je pjenušac, ali nije svaki penušac šampanjac. A kad već spominjem šampanjac, jedan od najpoznatijih je svakako francuski Dom Perignon, nazvan po benediktincu Dom Pieru Perignonu, koji je svojim inovativnim idejama i tehnikama imao veliki utjecaj na razvoj pjenušaca u vrijeme kada su se uglavnom proizvodila stolna vina, tu govorim o kraju 17. i početku 18. stoljeća, Perignon je između ostalog prvi počeo koristiti plutene čepove, umjesto dotadašnjih drvenih čepova omotanih konopljom, kako šampanjac kako bi bolje sačuvao svježinu i mehuriće, a to je revolucioniralo proizvodnju šampanca. Inače, Dom Perignon šampanjac je cuve, odnosno na hrvatskom bi se to reklo kupaža, što znači kombinacija dviju sorti u ovom slučaju chardonnaya i Pinot noara. To je cuve poznate vinarske kuće Moe Chandon, a proizvodi se u bijeloj, odnosno oni bi rekli Blanc Blanc i Ré varijanti. Nemam po na francuski. Isk ispričavam se. Godišnje se u francuskom šampanju proizvede oko 300 milijuna boca šampanjca, što dovoljno govori o njegovoj popularnosti i potražnji. U Italiji se s druge strane proizvodi Prosecco, slatko pjenušavo vino koje dolazi iz regije Veneto. Prosecco je postao vrlo popularan zbog svoje osvježavajuće kvalitete i pristupačne cijene. Recimo 2020. godine u Italiji je proizvedeno oko 600 milijuna boca Prosecco, a danas je najprodavaniji pjenušac na svijetu. Postoje i variacije u drugim regijama, poput Astis Pumante, koja se proizvodi sa aromatičnim grožđem Muškat. Španjolska nudi s druge strane svoju verziju pjenušca nazvanu kava, koja se često poslužuje na proslavama. Proizvodi se u povijesnoj vinskoj regiji Penedes u Kataloniji, koja je jedna od najstarijih vinorodnih područja u Europi, te prva regija sa 100% certificiranom organskom proizvodnjom vina i to od ove godine. A Zanimljivo je da se kod pjenušaca koristi metoda slična onoj francuskoj što daje izvrsne rezultate. Evo i opet malo brojki. Kava, pritom mislim na pjenušac španjolski, a ne na kavu, zauzima oko 10% ukupne proizvodnje pjenušaca u Španjolskoj. E sad, da ne bi bilo da ja pričam samo o stranim pjenušcima, imamo i mi svoga konja za utrku, odnosno više njih. Možda će vas iznenaditi, ali Hrvatska ima više od 150 godina tradicije proizvodnje pjenuševih vina i to većinom po tradicionalnoj metodi. Nisu to neke ogromne količine, pjenušci čine manje od 5% ukupne hrvatske vinske proizvodnje, ali njihova kvaliteta i kvantiteta rastu iz godine u godinu. U kontinentalnom dijelu Hrvatske tu svakako treba izdvojiti zelensku kraljicu od sorte kraljevina te hrvatsku šampanju, kako ju od Milja zovu, Riječ je naravno o plešivici, mnogi bi rekli da je to hrvatska prijestalnica pjenušaca i mjesto gotovo idealno za njihovu proizvodnju, brežuljkasti tereni, hladnije noći, topliji dani, dakle idealni uvjeti za svježinu, visoku kiselinu i eleganciju. Pa je tako plešivica danas dom pjenušaca koji se proizvode klasičnom metodom, odležavaju tri, pet pa i više godina, ako izdrže da ih ne popiju, i bez problema stoje uz bok poznatih svjetskim imenima. Među vinarijama koje se često spominju kad se govori o vrhunskim hrvatskim kontinentalnim pjenušcima, tu su Tomac, jedan od pionira moderne pjenušave scene, tu je i Šember, riječ je o snažnim karakterom bogatim pjenušcima, tu su i moji dragi kolege godine Jagonić i Korakko, ovim putem pozdravljam. E, inače, evo, samo mali info, e, ako ste do sad izgovarali korak vina, e, pravilno je naglasiti korak, što dolazi od njihovih obraza, koji su često crveni, koračići. E, možda je crveni obraz dokaz da si pravi korak, u svakom slučaju, pozdrav Josipu i e, bratu Bernardu, ako nas slušaju. Ako se spustimo malo niže od plešivice, odnosno jugo zapadnje dolazimo do Istre, ajme, ne dolazimo do Istre, došli su meni upravo u studio, hrb, pa, hrpa, hrpa mojih dragih kolega. Znači, jedino ja smijem pričati, a e, njih je koliko, jedno petnaista ovdje, evo upravo je stigao i pjenušac i e, plastična čaša o Kolege mi ne bi bile sretne s ovom plastikom, ali e, sila ne pita kako ono ide. Aha, ne smijete mi niko ni pomoći, kako se, kako se kaže. A ništa, ja pričam sama sa sobom, iako trenutno vidim ovdje jedno 30 tijela živih bića, lica bez tona, ali imaju oblik, e, evo, koliko još, tri, dva jedan, nula opa Uuu! sretna nova godina svima, evo osim mog glasa, to jest mog urlikanja, čuje se samo puk, pjenušca A, čekaj, tresu mi se ruke Evo, popela sam Gutljaj za sve vas. Živeli mi drage ljudi. Želim vam svima puno zdravlja, sreće, zahvalnosti i veselja u 2026 godini ja vas pozdravljam, a nakon mene stiže u eter draga mi kolegica jelena, jelena čulibrg pajč. Ali zapravo sad mi mašu da moram još uvijek pričati. Aha, još tri minute pričam. O, pa čekaj, pa onda se ja mogu vratiti na svoju priču o, o pjenušcima. Samo da se sjetim gdje sam stala. Evo i baloni mi stižu ovdje i jao. Aha, evo, pričala sam o e, plešivici, idem ja malo do Dalmacije koja je sve uspješnija i moćnija e, kad je proizvodnja pjenušaca u pitanju. Tu su autohtone sorte poput grka, pošipa, čak i plavca malog za roze variante ili recimo pišpaluše gotovo gotovo zaboravljene sorte koja se sada ponovo otkriva među vinarima koji se odlučuju za inovativne kombinacije. Evo da kažem, dobra vijest za ljubitelje pljenušca, pljenušca je da ima i pozitivan učinak na naše zdravlje, dobar je za srce i za mozak, evo svi mi tu zdravlja i dižu čaše u zrak, živjeli ljudi ovaj jako čudan ozničaj, sve vas vidim, svi mi tu, Ovaj, svi nazdravljaju sa mnom, a samo ja smijem pričat dosta čudno. E, gdje sam stala? Evo za kraj još malo zanimljivosti. U svijetu se godišnje proizvede oko 2,5 milijarde boca pjenušavog vina, od čega čak 80% u Europi. U boci pjenušća razvija se pritisak do 6 bara, dakle od prilike kao u tri automobilske gume, pa je e, pri otvaranju i potrebna pažnja bocu uvijek usmjerite, naravno obrnuto od sebe. Što mi govori danas, bože danas, trenutno što mi pričaju? Imam li još vremena za govor ili sam gotova, nemam pojma još uvijek pričam za svaki slučaj e, još malo evo gotova sam, ništa, ljudi e, lijepi pozdrav svima, uživajte balonim izglaću po glavi, mićem se kolegici jeleni, evo sam ipak mašu da još pričam Poanta je da se ne smijem ugasiti. dakle ako šutimo 10 sekundi ili duže je kraj, svi smo diskvalificirani smijem li ja sad prekinuti, evo napokon smijem, mašu mi. pozdrav svima, bok